Allá va. El duzo es el historia. Laza llegó. Neus. Igan ostirlean miarritzenximegan zerkidearen egoitzan publikoaren aurrean at teatroak zortzi urtetik gorako publikoari begirako Kaskaot lanaren aurre bat egin zuen Basurin azken egonaldi bat egitekoa dutelarik oraindik eta azken ikutuak eman behar baditute ere zertan diren erakutsiaia izan zuten erranen dugu H teatroatroak publiko gazteari ere zuzenzen duen lehen lana dela honakoa eta Iñaki zihar taula zuzendariarekin mintzatu gara. Baina nahi genuen e, e, e, hori, batzutan komentau dugu, zelan e, normalmente umentzako ikuskizunetan edo guk zorionez edo zoritzarrez ikusi ditugunetan gehienetan ez beti, baina gehienetan beti e, erakusten da parte positiboa, parte koloretxoa, parte alaia, ez da gizere, ez? Alango, alango gauzak, ez? Eta Gure ume ez deutzeu erakusten bizitzaren beste partea. Eta bizitzaren beste partea ematen du holan baztertua dana ez? Eta ba, alde iuna, alde tristea, alde bakartia, eta guke uste genuen e, horrek biak e, bizitzaren parte bat dala eta e, jakin behar dala txikitatik. Biak ikusten, biak kudeatzen eta, eta azken finean ez garelako edo zuriak edo edo beltzak ez, beti garelako bietatik naketa bat egun batzuk gehiago un bat, beste batzuk itziago eta horregatik erabaki genuen bueno, saiattzea behinzat egite bueno, publiko ez da bakarrik umentzako ikuskizun bat, da, publiko guztientzako ikuskizun bat, baina bai adinaren er rangoa gehiago zabaltzea. Xaingo egin gizarte kontrolatu batean ezberdin izateak e, sentiarazten duenetik tiratu duzuela, ez? E, obra honetan. Hmm, Apurbete hori izan da, ez? Be, batzutan e, gu garen modukoak izan da heldutasunean hel diñot, eh? E, ba, ez dakit, ba, sentitzen gara diferente, hamaika e, ba, mila arrazoi diferenteen gatik e, arrasa gatik, erliginua gatik, gatik, gatik e, jarrera bera gatik, hamaika e, gauzak, ez, fisikoagatik ba, mila guztiok ezagutzen ditugun problema hoiek guztiak, ez? Eta umei berdin gertatzen zaie. Orduan ba, izan apurbet e, momentu horiek non sentitzen zaren ez berdin, edozein arrazoia dela eta Ba, hori, igual eh, arrapatzen zaitu tristurak edo eh, ez dakiz zer, eta esatea, bueno, ba, ba desberdinaren eta zer, zein da problema, ez? Eta hori, ba, ba lorean jartzea. Ez. Balau aktore holtza gainean, H teatroaren kaskarot lana, abenduan ez dute.